«Червонобока форель». Ми просиділи так до пізнього вечора, поки у верхів'ях дерев не зашумів дощ. А в наметі мені стало ніякого. Соромно чи що? Може, від того своє тіло я відчувала мляво. Пастушок Павло з ближнього села Тричі на день носив нам свіже молоко, просто в намет, і ми іноді ледве встигали прикрити свою наготу, зачувши шелест трави під його бучком, який незнаним чином перебував шум потоку. Мій спокусник і рятівник від самотності Виявився дуже вразливим і добрим. Мені здавалося, що СД хотів погасити зі мною давню хіть, а через добу зрозуміла, що він сам боїться самотності. І зникла ніяковість. Якусь мить подумала, що ми з ним прожили ціле життя, чи могли б прожити. Наступного дня в горах зіпсувалася погода, і дощ пиріщив без перестанку. Але ми не мали бажання згортатися. Пастушок подовго просиджував з нами в наметі і розказував всякі історії із свого села. Подеколи вони були такими зворушливими. «Ти в армію підеш?» – поцікавився у хлопчика СД – міцно притиснувши мене до себе. Хлопчик довго дивився на нас, потім несподівано сказав, «Про армію я вам ще розкажу, але спершу скажіть мені, пане, це чужа жінка, що ви її так любите?» «Ми усміхнулися», – СД запитав, «А чому ти думаєш, що вона чужа і що я її люблю?» «Бо ви про неї дбаєте якось не так, як у нашому селі чоловіки дбають про своїх жінок. Я вчора, пробачте, під як ви в потоці мили цій пані ноги. Наші чоловіки – Ніколи не миють своїм жінкам ноги. І мій тато не миє ніколи. А моя мама народила йому восьмеро дітей. Але я колись пас корови і також підгледів, як Дмитро із Пасічного. Це в нас такий хутір є, а Дмитро там лісникує. Ми в ноги своїй любці Ксені. Він робив це точно так само, як ви учора. А звідки ти знаєш, що то його любка? засміявся Есде. Всі знають, не лиш я. Ти не сказав про армію, нагадала я Павлові. В армію я не піду. «У мене одна ніжка коротша, але тепер нема кого брати в армію. То беруть таких, як я. Але мама вже договорилася з воїнкомом. Дві корови продали, і я в армію не піду. Зроблять справку». Цебенів дощ, римгала корова, пугикала сова – Пастушок Павло щось розказував Гуцульським своїм, іноді не зовсім зрозумілим говором, і я спіймала себе на думці, що хотіло би всиновити цього хлопчика з укороченою ніжкою. А вночі, обіймаючи сонного СД, я думала, що зараз таки щаслива. Ніхто нікого не любив. А я була щаслива Ні, не так Ніхто ні за ким не вмирав Але ми обоє були щасливі Це було легко і приємно